Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ десятий. Пізніше тієї ж ночі. Вони віднесли сплячих близнюків у ліжко на горі і почали готувати собі ліжка. Тед роздягнувся до шортів і майки з рукавами, свого роду піжами для нього, і вирушив у ванну. Він чистив там зуби, коли йому раптом стало дуже погано. Він кинув зубну щітку, виплюнув білу піну і кинувся в туалет на ногах, які відчував скоріше дерев'яними ходулями, ніж живими ногами. Він кашлянув. Жалюгідний сухий звук, але нічого не з'явилося. Його шлунок почав заспокоюватися. Принаймні на якийсь випробувальний термін. Коли він повернувся, ліс стояла в чорному отворі в блакитній нічній нейлоновій сорочці, що не доходила на кілька дюймів до її колін. Вона пильно подивилася на Теда. «Ти щось приховуєш, Тед, це недобре. І ніколи раніше такого ми не мали». Він уривчасто зітхнув і витягнув уперед руки зі сплетеними пальцями. Вони все ще тремтіли. «Ти давно дізналася про це? Щось у тобі було недобре, ще коли повернувся Шериф сьогодні ввечері?» «Пенкбурн не помітив жодних змін». «Шериф не може знати тебе так само добре, як я, але якщо ти не помітив його сумнівів у самому кінці, то ти просто не дивився на нього. Навіть він побачив щось недобре. Саме так він глянув на тебе». Її рот трохи здригнувся. Це підкреслило зморшки на її обличчі. Зморшки, які він вперше побачив після нещасного випадку в Бостоні і викиднє, і які потім з'являлися і поглиблювалися. Коли вона спостерігала його все більш важчі і безуспішні спроби зачерпнути воду з криниці, яка, здавалося, вже давно висохла. Саме в цей час його пияцтво почало виходити з-під контролю. Все це – нещасний випадок зліз, викидень, критичні відгуки та фінансовий неуспіх – мгли безодні. Слідом за диким успіхом шляха Мешина – несподіване запійне пияцтво у поєднанні надавало глибокий переважний вплив на його психіку. Він відчував це тією самозберігаючою і поверненою всередину частиною своєї свідомості, але це мало допомагало. Зрештою, він запив повну жменю снодійних пігулок півпляшкою Джек Деніелс. Це, звичайно, була далеко не найвдаліша спроба, але все ж таки це була спроба самогубства. Все це відбувалося протягом трьох років, але тоді час, здавалося, тривав набагато довше, ніж зазвичай. Іноді він здавався вічним. І, звичайно, дуже мало чи зовсім нічого про нього не було розказано на сторінках журналу People. Тепер він побачив саме той погляд ліс, яким вона дивилася на нього в той проклятий час. Він ненавидів цей погляд. Занепокоєння – це погано, недовіра – набагато гірше. Він подумав, що йому легше було б винести неприкриту ненависть, ніж цей дивний обережний погляд. «Я ненавиджу, коли ти брешеш мені», – просто сказала вона. «Я не брехав, ліс. Іноді люди брешуть, аби тільки лишитися в спокої». «Я збирався все тобі розповісти», – сказав він. «Я лише намагаюся знайти, як це краще зробити». Але чи це було правдою? Чи так? Він не знав. Це було якесь лайно, божевілля, але не це було причиною, через яку він намагався мовчазно брехати. Він відчував потребу в мовчанні подібно до людини, яка виявила кров у своєму стільці або пухлину в паху. Мовчання у таких випадках ірраціональне, але страх теж ірраціональний. А було ще щось інше. Він був письменником, уявником. Йому ніколи не траплялося зустрічати когось ще, крім себе самого, хто мав би більш ніж незрозумілу ідею. Чому він чи вона роблять щось? Він іноді вірив, що бажання писати белетристичну книгу було не більше, ніж захистом від сум'яття, можливо, навіть божевілля. Це була відчайдушна спроба людини здатної зрозуміти, що точність і порядок можуть існувати тільки у свідомості людей, але ніколи в їхніх серцях. Якийсь голос усередині нього шепотів спочатку. «Хто ти такий, коли пишеш, те? Хто ти тоді?» І він не знаходив відповіді на це запитання. «Ну?» – запитала Ліс. Її голос був різким, балансуючим на краю розлюченості. Він отямився від своїх невеселих дум. «Вибач, ти знайшов свій спосіб порозумітися? Що ж це могло бути?» – «Стривай», – сказав він. «Я не розумію, чому ти так кричиш, Ліс. Тому що я перелякана, сердито вигукнула вона. І він побачив сльози в її очах. Тому що ти морочив голову шерифу, і я все ще дивуюся». «Чому ти тепер морочиш мені голову, якби я не бачила виразу твого обличчя?» «Так, тепер і він розлютився, і що ж це був за вираз такий? На що воно виявилося таким схожим?» «Ти виглядав винним, – сказала вона різко. – Ніби ти, як це було вже раніше, запевняєш людей, що ти кинув пити, але не зробив цього насправді». Коли вона раптом зупинилась? Він не знав, що вона раптом розглянула на його обличчі. Та й не був упевнений, що йому хочеться знати, але це щось раптом увібрало всю її озлобленість. Замість неї на обличчі у ліс з'явився винний вираз. «Вибач, це несправедливо». «Чому ж», – сказав він глухо, – «це правда, на даний час». Він повернувся у ванну і взявся за ополіскувач, щоб змити залишки зубної пасти. У ополіскувача був безалкогольний склад. Тип ліків від кашлю і ванільного концентрату у кухонному буфеті. Він не пив спиртного з того дня, як закінчив останній роман Старка. Її рука легко торкнулася плеча Теда. «Тед, ми обоє розсердилися. Це лише шкодить нам обом і ніяк не зможе допомогти. Ти сказав, що там могла виявитися людина-психопат, яка уявляє, що він і є Джордж Старк. Він убив двох людей, ми пам'ятаємо про це. Один із них частково винен у розкритті псевдоніма Старка». «Тоді ти сам мав би опинитися у верхівці списку заклятих ворогів цього фанатика. Але, незважаючи на це, ти щось приховуєш. Що означала ця фраза?» «Горобці літають знову», – сказав Тед. Він глянув на своє відображення у дзеркалі, освітленому білим відблиском флюоресцентної лампи у ванній. Те саме знайоме обличчя. Невеликі тіні під очима, можливо, але обличчя все те саме. Він був щасливим». Звичайно, це не обличчя кінозірки, але це його улюблене обличчя. Так, це щось означало для тебе, що саме? Він вимкнув світло у ванній та поклав руки їй на плечі. Вони підійшли до ліжка і лягли спати. Коли мені було одинадцять, пояснив він, мені зробили операцію. Видалили невелику пухлину у мозку на ділянці верхньої частини чола. Я так гадаю, ти вже знала про це раніше. Так? Вона дивилася на нього з пантеличина. «Я вже казав тобі, що у мене були жахливі напади головного болю до того, як виявили пухлину, чи не так?» «Правильно?» Він почав машинально постукувати по її стегні. У неї були напрочі довгі й гарні ноги, а нічна сорочка була дуже короткою. «Пам'ятаєш про звуки?» «Звуки?» – здивована повторила Ліс. «Я не думав, і, бач, це ніколи не здавалося мені дуже важливим». Все це відбувалося так багато років тому. У людей з подібними захворюваннями часто трапляються напади головного болю, іноді якісь міражі, а іноді і те, і інше разом. Дуже часто на наближення таких симптомів вказують свої власні ознаки. Їх називають сенсорними провісниками. Найчастіше це запахи. Олівцеві стружки, свіжозрізані цибулини, цвілі фрукти. Мій сенсорний провісник був звуковим. То були птахи. Він подивився їй просто в очі, і їхні носи майже торкалися один одного. Тед відчув лоскотання її волосся, яке торкається його чола. Горобці, якщо говорити точніше. Він підвівся, не бажаючи бачити вираз жаху, що з'явився на обличчі ліс. Тед узяв її руку. Ходімо. Куди тет? До кабінету, відповів він. Я хочу тобі дещо показати. У кабінеті Теда чільне місце займав стіл, де панувала величезна дубова дошка. Вона була не антикварною рідкістю, але й не дуже сучасною. Цей стіл був надзвичайно великим і дуже зручним виробом з деревини. Стіл стояв, як динозавр, під трьома підвішеними світильниками. Їхнє загальне освітлення робочої поверхні можна було вважати майже лютим. Тепер, проте, можна було розглянути лише дуже невелику частину поверхні письмового столу. Тед увімкнув світло. Рукописи, стоси кореспонденції, книги та надіслані йому з редакції гранки були складені де завгодно. На білій стіні за столом висів плакат із найулюбленішою для Теда спорудою в усьому світі Флатерон Білдінг» у Нью-Йорку. Його чітка клиноподібна форма не переставала радувати та захоплювати Теда. Позаду пишучої машинки лежав рукопис його нового роману «Золота собака». «Ось те, що мене приголомшило ще до появи Пенкборна», – сказав Тед, взявши маленький стос аркушів з машинки і простягаючи їх ліс. Тоді з'явився цей звук, звук горобців. Вдруге за сьогодні. Тільки цього разу набагато голосніше. Ти бачиш, що написано у поперек верхнього аркуша. Вона дивилася дуже довго, і він міг бачити тільки її волосся і верхівку. Коли вона обернулася до Теда, її обличчя було смертельно блідим. Її губи стиснулися у вузьку, скорботну щілину. «Це все те саме!» – прошепотіла Ліс. «Це все те саме! Ох, тет! Що це що?» – вона похитнулася. І він нахилився вперед, побоюючись її можливої непритомності. Він підхопив її за плечі. Ноги його зачепилися за іксподібні ніжки крісла в кабінеті, що майже призвело до падіння подружжя на стіл. «Все нормально з тобою?» «Ні», – відповіла вона тонким голоском. «Не зовсім», – сказав він, – «вибач. Той самий незграбний Бомонт. Я викликаю тут великі руйнування та безладдя, лицар у блискучих обладунках». «Ти написав це навіть до того, як Пенкборн з'явився у нас?» – сказала вона. Вона, здавалося, ніяк не могла повірити у цей факт. Перед його появою. «Це так. Що це означає?» Вона дивилася на нього з напруженим очікуванням, Зіниці її очей були великими і темними, незважаючи на яскраве освітлення. «Я не знаю, я думав, що ти маєш якісь здогади», – відповів Тед. Вона похитала головою і поклала листи назад на стіл. Потім відсмикнула руку від стегна біля краю нічної сорочки, ніби торкнулася чогось неприємного. Тед не був упевнений, що вона повністю усвідомлює зараз свої вчинки, але нічого не сказав їй щодо цих сумнівів. Тепер ти розумієш, чому я не став про це поширюватися? Так, я думаю, що розумію. Що він міг би сказати? Наш практичний шериф із найменшого графства штату Мен, який черпає свої відомості з комп'ютерів армійських служб та свідчень. Наш шериф, який швидше повірить у версію, що я міг би приховувати свого брата-двійника, ніж те, що хтось знайшов спосіб дублювати дактилоскопічні відбитки. Що б він сказав, почувши про це? «Я... я не знаю». Вона відчайдушно боролася за повернення самовладання, за те, щоб випливти з шокової хвилі, що захлеснула її. Тед це не раз спостерігав і раніше, і її мужність завжди захоплювала його. «Я не знаю, що він заявив би щодо цього, Тед». «Я теж. Я думаю, що в гіршому випадку він припустив би певне передбачення злочину. А мабуть, він вирішив би, що насправді я піднявся сюди в кабінет і написав ці слова вже після його виходу сьогодні ввечері. «Але чому ти так думаєш? Чому?» «Я думаю, що першим припущенням шерифа було б моє божевілля», – сухо відповів Тет. «Я думаю, що у будь-якого копа типу Пенкборна завжди існує схильність пояснювати будь-які обставини, які не піддаються його розумінню, просто ненормальними проявами людської психіки. Але якщо ти вважаєш, що я помиляюся тут, скажи прямо про це». «Ми можемо зателефонувати до офісу шерифа в Касл-Року і передати все, що потрібно з цього приводу». Вона похитала головою. «Я не знаю. Я чула, коли передавали якусь розмову по телебаченню. На мою думку, щодо психічних зв'язків. Ти віриш у це?» «У мене не виникало потреби обмірковувати цю гіпотезу», – відповіла вона. «Тепер я, мабуть, вірю». Вона піднялася до столу і знову взяла аркуш із написом. «Ти написав це одним із олівців Джорджа Старка», – сказала Ліс. «Він виявився найближче до руки, я так думаю, у цьому вся штука», – сказав він впевненим тоном. Він раптом згадав про ручку Скрипто, але швидко викинув це з голови. «І це не олівці Джорджа. І ніколи такими не були. Вони мої. Я страшенно втомився від думок про нього, як про окрему людину. Тепер уже в цьому немає потреби, якщо вона колись існувала». Але все ж таки саме сьогодні ти застосував одну з його фраз. «Складайте мені алібі!» «Ти ніколи сам не говорив нічого подібного, лише у книгах. Це також просто збіг?» Він почав пояснювати їй, що, звичайно, так. Саме так. Але раптом зупинився. Можливо, він і правий. Але у світлі того, що він написав на аркуші рукопису, як він міг бути в усьому настільки впевнений? «Я не знаю. Ти був у трансітет?» Ти, мабуть, був у трансі, коли написав ці слова. Повільно і неохоче він підтвердив. Так, думаю, що так. Це все, що тоді сталося, чи ще щось? Я не можу згадати. Сказав він і додав ще неохочіше. Я думаю, що я, можливо, щось сказав, але я справді не пам'ятаю. Вона довго дивилася на чоловіка і нарешті промовила. Ходімо спати. Ти думаєш, ми заснемо, Ліс? Вона засміялася. Безнадійно. Але через двадцять хвилин він уже майже поринув у сон, коли голос Ліс повернув його назад. «Тобі треба звернутися до лікаря», – сказала вона у понеділок. «Але ж у мене немає цього разу головного болю», – запротестував він. «Тільки пташині звуки і ця ідіотська фраза, яку я написав». Він трохи почекав і продовжив з надією в голосі. «Ти не думаєш, що це могло бути просто збігом?» «Я не знаю, що це», – відповіла Ліс. Але мені вже доводилося говорити, тобі, Тед, збіги дуже мало коштують у моєму житті. З якоїсь причини це їх дуже розвеселило, і вони лежали в ліжку, затискаючи роти, щоб не сміятися надто голосно і не розбудити дітей, а заспокоюючи один одного ніжними словами. Між ними все було знову в повному порядку. Принаймні, Тед відчував, що зараз для нього існує тільки одна ця найважливіша річ у світі, чому він має бути впевнений до кінця. І все було гаразд. Буря пройшла, сумні старі спогади знову поховали, принаймні на теперішній час. «Я запишу тебе на прийом», сказала вона, коли сміх пішов від них. «Ні, заперечив він краще, я сам». «А ти не забудеш у творчому пориві про цю річ?» «Ні, я займуся цим у першу чергу вранці у понеділок, чесно». «Гаразд, тоді все гаразд», вона зітхнула. «Це буде просто диво, якщо я засну». Але п'ятьма хвилинами пізніше вона вже рівно дихала, а ще пізніше, далеко не за п'ять хвилин, заснув і Тед. І знову побачив сон. Він був майже колишнім або здавався таким, ніби продовжує попередній прямо від початку і до кінця. Старк вів його через кинутий будинок, залишаючи весь час позаду і запевняючи, що він помиляється. Коли Тед намагався тремтячим і неслухняним голосом стверджувати – що це його власний будинок? Ти абсолютно не правий, сказав йому Старк через праве плече. А можливо, ліве, але в цьому справа. Господар цього будинку, тлумачив він теду, мертвий, господар цього будинку знаходиться в тому єдиному місці, де закінчуються всі залізничні лінії, в тому місці, яке всі, що знаходяться під землею, будь де називають Енсвіл. Це було тим самим, що й у першому сні. До тієї сцени, коли вони прийшли до чорного входу, де ліс вже не одна. До неї приєднався Фредерік Клоусон. Він був голий, але в якомусь абсурдному шкіряному пальті. І він був так само мертвий, як ліс. З-за плеча Теда Старк промовив значним голосом. «Відправлення під землю, ось що відбувається з верескливими базіканнями. Їх перетворюють на безглузду начинку. Нині про нього подбали». Я хочу подбати про них одного за одним. Але будь спокійний, я не піклуватимуся про тебе. Горобці літають. А потім зовні будинку Тед почув їх. Не тисячі, а мільйони, а може мільярди. І день перетворився на ніч, коли гігантські хмари птахів закрили сонце. Я нічого не бачу, просто гнав він, а за плеча Теда Джордж Старк продовжував шепотіти. Вони знову літають, старий. «Не забувай! І не трапляйся на моєму шляху!» Тед прокинувся, тремтячий, похоловши всім тілом, і довго не міг знову заснути. Він лежав у темряві, думаючи, як абсурдно все це, і як абсурдна сама ідея цього кошмарного сну, яка була такою, що й у першому сні, але набагато ясніше для розуміння. «Як усе це абсурдно!» Фактом було те, що він завжди представляв у своїй уяві Старка і Алексіса Мешина, дуже схожими. А чому б ні, оскільки фактично вони обоє народилися в один і той же час з появою роману «Шлях Мешина». Обидва високі і широкоплечі, начебто люди, що не виросли з дитинства, а зліплені з якихось міцних блокових матеріалів. І обидва блондини. Цей факт не змінює всю абсурдність ситуації. Літературні герої не можуть оживати та вбивати людей. Він розповість про це ліс за сніданком, і вони посміються з цього, ну, можливо, і не будуть дійсно сміятися, враховуючи всі обставини, але, звичайно, не втримаються від усмішок. «Я повинен зателефонувати до медичного комплексу Вільяма Вілсона», подумав він, нарешті занурюючись у сон. Але коли настав ранок, сон здався йому не таким вже вартим обговоренням. Принаймні, не з самого початку дня. Тому він і промовчав, але в міру відходу цього дня з його життя Тед помічав, що його мозок знову і знову повертається до сну, що наснився, відчуваючи його таємничий вплив, який надає темний, дорогоцінний камінь.